Тільки но розділиш майно з колишньою дружиною. Лунало на весь дім. Заплати зараз хоча б тисячу, і я дам тобі підписку, щоб більше не турбуватиму тебе. У мене немає готівки. Піде до каси в магазин. Але то буде в місцевій валюті? Нічого. Гелена вийшла у вітальню з валізою в руках. Тоні тихо застогнав і поволікся униз Почувся звук, з яким відмикалися двері до магазину «Таня!» – гостя простягла Гелені руку «Мені дуже жаль, що все так сталося» «Гелена?» – мені теж дуже прикро «Ти звідки?» «З Києва» «В Києві ще можна жити» А я з Бородуліна. Ми рушаємо туди на машині. Можемо і тебе взяти. Ви на машині? Так, брат чекає біля собору. У мене літак післязавтра завтра рано вранці. Тобі він купив квиток на літак? Мені брав лише на автобус. Я тут у відрядженні, на стажуванні. «Тоді зрозуміло. Ми можемо підвезти тебе в аеропорт. Там є готель. Ти теж візьми собі з нього моральну компенсацію». Антоніус повернувся до вітальні, намагаючись не дивитись на жінок. А в руках у нього були гроші. «Оце і все, що ти можеш дати? Я їхала до тебе власним коштом, а тепер мені треба їхати назад». Треба щось їсти в дорозі, заверещала Таня. В мене більше немає. Тут значно більше, ніж дорога в обидва кінці. Мені теж потрібні гроші, твердо сказала Гелена. Я не хочу більше лишатися у твоєму домі, а мені треба десь перебути до ранку післязавтра. Якби не ти, я була б на екскурсії разом зі стажистами. Антоніус. Приречено кивнув. Узяв ключ від сейфа, пішов до бібліотеки. «Ходімо поки до спальні, перевіримо, чи ти не забула якихось речей», наказала Таня. «Ось, дивись, аби ти не думала, що я брешу». У спальні Таня шарпнула одну з шухляд комода, дістала звідти велику пачку листів з марками і штемпелями держав СНД. «Поглянь, яка розгалужена мережа? Гелена витягла з одного з конвертів Навздогад жіночу фотокартку з підписом Чи має бебі на звороті? Куди вона втрапила? В яке болото? В яку каламуть? Перевір, чи взяла зубну щітку? Я свою минулого разу забула І от повернулася Антоніус Ван Ремер сидів у вітальні, низько схиливши голову. Коли жінки повернулися, він простяг кожній з них по однаковій паці американських доларів. Таня перерахувала папірці. Гелена заховала, не рахуючи. Взяла валізу і рушила до виходу. Таня теж не затрималася. На дворі був теплий весняний вечір. Цікаво, яка погода в Києві. Вони недовго йшли пішки і невдовзі зупинилися біля старого «Фольксвагена» з українським номером. Вітюшо, операція зірвалася. У ведмедика гостювала пані Галина з Києва. Тепер її треба відвести до аеропорту, а потім подумаємо, що робитимемо далі. Тобто, тут нічого не виходить? Я ж тобі казала, що він старий розпускник. І що тепер? Ой, ну людину треба відвезти в аеропорт. Вона невинна, що так сталося. Вітюша витяг карту автомобільних шляхів, сказав, що до аеропорту далеко. Зараз пізно, а він гнав авто два дні майже без зупинок і зараз не доїде. Треба десь переночувати, але спати в машині втрьох неможливо. Треба шукати готель на дорозі а вони тут страшенно дорогі, навіть ті, які вважаються дешевенькими. Я заплачу за готель, озвалася Гелена, в якої були не тільки щойно отримані від Антоніуса гроші, а й закономлені зі стипендії стажиста. Швидко виїхали з Л'єжа. Хіба думала Гелена, що так бездарно прощатиметься з цим чарівним містом? А потім довго їхали яскраво освітленою трасою. Антоніус розповідав, що автомобільні шляхи його країни можна побачити навіть із космосу. В'ятюша їхав до так званого недорогого готелю, де вони з Танею вже одного разу ночували, аби тільки там були вільні місця. Їхали мовчки, мовчання було напруженим і недобрим, а всім було ніякого. Нарешті, Таня, обернувшись до Галини з переднього сидіння, сказала «Нам був потрібен цей досвід. Вибачте, що я вас вдарила». «Та байдуже, я, в принципі, звикла. Говори мені ти, скільки можна викати?» «Як ти познайомилася з ним?» «За оголошенням, я з багатьма знайомилась, а в нас у Бородуліні взагалі жити неможливо, але жити треба». Це тобі не Київ, дає навіть відрядження до Європи. І навіть до Америки? Ну от бачиш, а в нас одна дорога, точніше дві, на базар або на трасу, ну і третя за кордон. Але зовсім за Богор я їхати не можу. У мене хвора мати, і у Вітюші дуже хворі батьки. А хіба у вас із ним? Разные батьки.